Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa illa billah Wa ba'at Sanu asilu Darsana Di masalah sifaniyah Dataruhki ahli jahiliyah Di ibadatihim Wa dinihim Kita masih pada Permata Perlaku jahiliah yang kedua Yaitu berpecah belahnya mereka Orang-orang jahiliah Bercerai-berainya mereka di dalam Peribadahan mereka Dan juga di dalam agama-agama mereka Pada pertemuan yang telah lalu Kita sudah mengambil Bahwasannya Sebab utama perpecahan Dan sebab utama Perselisihan mereka Dan tercerai-berainya agama mereka Itu adalah Adanya al hawa Hawa nafsu, nafsu diantara mereka. Masing-masingnya mengklaim dirinya yang paling benar. Dan masing-masingnya uh, memperingatkan orang untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dahulu mereka ajarkan dari bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, dan nenek moyang mereka. Betapa hal ini juga banyak terjadi di Saudara-saudara kita kaum muslimin. Mengambil. Hanya mengambil apa-apa yang dahulu diajarkan. Oleh bapak-bapak mereka. Kakek-kakek mereka. Guru-guru mereka. Tanpa mau melihat kembali. Apakah dahulu yang diajarkan. Oleh nenek moyang mereka itu. Berupa kebenaran. Terdapat di dalamnya dalil. Dari Alkitab. Dari Al-Quran dan as Al sunnah Atau. Pokoknya apa yang datang dari orang-orang terdahulu dari mereka mereka ambil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila lahum ma anzalallahu qalu bal ma alfina 'alaihi abaana. Aw law kana la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzalallahu," Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian Al-Qur'an, As-Sunnah. Ikuti itu saja. Tapi mereka mengatakan, "Bal, tidak. Mereka tidak semata-mata menjawab, kami enggak mau mengikuti, tapi mereka bahkan mengatakan, "Bal, nattabi'u ma al-fainu abaana." Saya enggak mau ngikut, tapi mereka mengatakan lagi, "Saya enggak mau ikut, bahkan kami akan ikuti apa-apa yang Dahulu diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Apapun itu yang diajarkan pendahulu-pendahulu kami. Walaupun itu pertentangan dengan Al-Quran. Walaupun itu pertentangan dengan As-Sunnah. Akan tetap kami ambil. Kami jadikan pedoman hidup kami. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyindir. la Apakah juga kalian akan mengikuti pendahulu-pendahulu kalian. Kalau pendahulu-pendahulu kalian itu la yaqiluna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Wala yahtadun dan mereka juga gak mendapatkan petunjuk. Apakah kalian juga akan ikuti? Inilah termasuk dari jeleknya tercelanya sifat taklid, sifat taqlid. Hanya mengikut-ikut saja. Hanya mengikut-ikut saja. Tanpa mau berpikir kritis. Ya, apakah betul dahulu ini diajarkan oleh Rasulullah? Apakah betul ini diajarkan oleh Al-Quran As-Sunnah Al dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahuwataala berfirman dan Surat Al-Maidah ayat yang ke 104 kata Allah Subhanahuwataala wu ida qila luhum taalau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qaluh hasbuna kata mereka. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Walau kana aba'uhum. La ya'alamuna syai'au wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka. Sa'ala. Mari kemari. Mari kita ikuti. Ila ma'ansalallah. Terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasul kalau mereka mengatakan alaihi kami cukupkan saja apa-apa yang telah kami dapatkan dari pendahulu-pendahulu kami kata mereka mari ikuti ini Al-Quran bahasanya kita harus bersatu di atas tali agama Allah di atas agama Tauhid Mendahulukan Al-Quran. Mendahulukan as sunnah Mari. Kata mereka. Hasbuna mawajadana alaihi aba'ana. Enggak, Kami cukupkan sajalah. Apa yang telah kami dapatkan dahulu. Dari nenek moyang kami. Dari pendahulu-pendahulu kami terdahulu. Kembali Allah SWT wa mengatakan, Walau kana aba'uhum. La ya'alamuna syai'au wa la yahtadun. Apa juga kalian mencukupkan terhadap pendahulu-pendahulu kalian. Walaupun keadaan pendahulu-pendahulu kalian itu tidak mengetahui keilmuan sedikit pun dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Apakah kalau mereka masuk ke dalam jurang, kalian juga ikut teputan masuk ke dalam jurang. Nah. Sebenarnya, kalau kata para ulama ini salah satu tariqah, salah satu cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya itu adalah dengan mengajak berfikir. Mengajak berfikir. Mengajak berfikir kepada orang yang mukhatab, orang yang diajak bicara. Coba gunakan Pikiran kalian, akal kalian yang masih lurus. Fitrah kalian yang masih lurus. Coba gunakan. Diajak berfikir oleh Allah Subhanahu SWT. Apa kalian juga akan tetap mengikuti pendahulu-pendahulu kalian. Walaupun pendahulu-pendahulu kalian itu enggak mengerti apa-apa. Dan juga enggak mendapatkan petunjuk. Tetap kalian mengatakan hasbuna. Wajat ma wajatana alaihi aba'ana. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Az Zukhruf ayat 23. "Wakala kama arsalna min qablik fi qarie min nabir illa qala mutrafuha. Inna wajdana abaa'ana ala ummah, wa inna ala asharhim muktedun." Dan demikian juga demikianlah keadaannya. Apa-apa yang telah kami utus sebelumnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu negeri pada suatu kampung min nadirin dari pemberi peringatan ila qalamutrafuha kecuali pasti orang-orang orang-orang megahnya mereka, orang-orang yang memiliki pangkat dari mereka orang-orang Uh, yang memiliki kedudukan di antara mereka akan mengatakan inna wajadna aba ala ummat sesungguhnya kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami nenek moyang kami itu berada di atas umat yang satu kata mereka wa inna ala atharihim muqtadun dan kami ini terhadap jejak-jejak mereka itu hanyalah mengikuti saja Sombong Orang-orang Dan ini banyak Memang kebanyakannya begitu Orang-orang sudah punya jabatan Orang-orang yang Allah berikan harta yang berlebih Coba kalau mereka suruh tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rata-rata kan begitu Jalah saya memang ikut-ikut sajalah Apa yang dahulu diajarkan oleh guru-guru saya Orang tua saya Pendahulu-pendahulu saya Sudah ikut arus saja Ikut arus saja kata mereka ini bentuk celaan. Makanya dikatakan bahwasanya seharusnya seluruh makhluk itu dari kalangan jin dan manusia, agama mereka adalah satu, agama tauhid. Agama tauhid dan mereka tidak boleh bercerai-berai, berselisih di dalam agama mereka. Pada pertemuan yang terdahulu juga kita kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat agung nikmat ukhuwah nikmat persatuan Bagaimana Allah sebutkan dalam surat ali imran wadkuru ni'matallahi 'alaikum fitkumtum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ikhwana wa kuntum 'ala shafat hufratin minan nar fa'anbatha'anqadakum minha dan ingatlah oleh kalian, senantiasa ingatlah. Kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Tatkala dahulu kalian senantiasa berada dalam keadaan permusuhan, peperangan, percecokan, kemudian fa'alla baina qulubukum, kemudian fa'alla baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Allah persatukan hati-hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kemudian dengan kenikmatan yang sangat agung itu Allah jadikan kalian bersaudara padahal keadaan kalian itu tatkala kalian dalam keadaan al-adawah permusuhan itu kalian keadaannya benar-benar berada di tepi jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kadatkum minha kemudian Allah selamatkan kalian dari masuk ke dalam jurang api neraka Allah selamatkan dengan adanya ahli salat Makanya kata Syaikh Fauzan habiballahu taala hadza ma qathahu Allahu alaina Inilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua dari keadaan orang-orang jahiliyah Anhum farqu dinnhum, وكانوا شيعة. Kullu hisbim bimaladaihim farihun. Bosanya keadaan mereka itu senantiasa memecah belah, mencerai berai agama mereka, dan menjadi beberapa golongan, golongan beberapa kelompok, kelompok. Kullu hisbim bimaladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang mereka punyai dari ajaran mereka. Dari tata tertib yang mereka punyai. Masing-masing berbangga diri. Dengan, dengan apa istilahnya? ad ha. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka miliki. Masing-masing kelompok berbeda-beda. Dan masing-masing kelompok itu berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini punya saya. Ini punya saya. Ulu hisbim bima farihun. Naam. Fumanahana an dhalik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semuanya untuk mengikuti jejak langkah mereka. Allah melarang kita untuk menyerupai keadaan mereka. Iaitu keadaan untuk senantiasa mencerai berikan agama ini. Seorang yang punya pemikiran, bikin kelompok baru. Timbul lagi orang nanti punya pemikiran, punya tafsiran baru, bikin kelompok baru lagi. Masing-masing berbeda. Masing-masing mengaku dia yang paling benar dan tidak mau mengembalikan apa yang, yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dan diajarkan kepada murid-murid mereka, generasi terdahulu yang saleh. Tsumma amarna bil'i'tithami bikitabihi alladhi huwa amanah minal ikhtilafi wa amanah minan nadza'i wal halak. Kemudian Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Kitabnya yaitu Al-Quran yang mana di dalamnya akan terjamin, akan aman, tidak akan ada lagi yang namanya ikhtilaf. perselisihan dan juga tidak akan ada lagi yang namanya percekcokan dan juga kebinasaan. Falajat illa biligtisami bi Kitabillahi Jalla wa Ala. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan kecuali dia mau berpegang teguh dengan agama atau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala wasunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan tercerai-berai Fahlul jahiliyyah mutafarriquna fi dinihim. Kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun. Maka keadaan orang orang jahiliyah mereka senantiasa tercerai-berai di dalam agama mereka. Sebagaimana hal ini Allah tegaskan setiap kelompok setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Masruruna bimazhabihim. Merasa bahagia, merasa senang dengan madhab mereka wa in kana batilan walau kun madhhabnya itu batil salah. Begadzalikah kan mutafarriqin fi dunyahum. Demikian juga keadaan dunia mereka itu bercerai-berai. Keadaan dunia mereka juga tercerai-berai. Tidak satu. Ya, yang satu membikin kafilah yang ini, kabilah yang itu mengangkat pemimpin sendiri, kabilah yang ini mengangkat sendiri Memangkat pemimpin sendiri masing-masing yang tidak mau taat kepada pemimpinnya. Masing-masing yang tidak mau taat kepada sultannya misalnya. Pada waliul amrnya. Eh, ini maksudnya. Dunia mereka putus tercerai-berai. Ya. Mereka merasa hina kalau taat pada seorang pemimpin. Makanya senantiasa ribut. Senantiasa ribut. Kabilah ini dengan kabilah itu. Suku ini dengan suku itu. Dunia mereka tidak bisa bersatu. Lihat namanya Adina, doa Adunya. Dikarenakan orang yang menyianyakan agama ini pasti juga menyianyakan dunia. Fakano fi dunyahu mutafriqina, la yajma'uhum jama'akan. Maka jadilah dunia mereka itu tercerai berai dan tidak menyatukan mereka. Balqul lo kabillatintahku munafsih binafsiha. Bahkan masing-masing kabilah itu dia menghukumi sekendak sekehendak dirinya sendiri. وَكُلُّ الْقَبِيلَةٍ تَتْتَبِحُ دِمَاءَ الْقَبِيلَةِ الْأُخْرَى وَأَمْوَالَهَا Masing-masing kabilah itu menghalalkan darah-darah kabilah yang lain dan juga harta-harta mereka. Kekacauan, perampokan, pembunuhan, yeah, dan lain sebagainya. هَذِي halatul الْعَرَبِي Sebelum Nabi s.a.w. Ini lah keadaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah s.a.w. <tuh> Lama wasallam. Lamma dayya'u dinahum, dayya'u dunyahum. Wa saral khaufu wal qalaqu wal ju'u mulaziman lahum daiman. Maka jadilah rasa takut itu, rasa gundah gulana itu, rasa kelaparan senantiasa melekat dalam keadaan mereka. Tidak aman. Keluar sedikit. Suku mana lo? Suku mana lu? Suku A misalnya. Dipalak. Mana? Jatah-jatah. Tidak merasa aman sedikit pun. Masing-masing kabilah. Memboikot kabilah yang lain. Jangan dagang sama suku yang itu. Jangan dagang sama suku yang itu. Wakanatil jahiliyatu kulluha huruban. Maka... Keadaan orang-orang jahili itu semuanya dalam keadaan kekacauan. Wukuluhah quratin, wasaratin, masing-masingnya itu saling mengintai satu dengan yang lainnya. Qurat asalnya cemburu, saling, ya, saling mengintai satu yang lainnya. Suku yang satu lagi apa? Suku yang satu lagi apa? Suku yang satu sudah bisa beli ini, suku yang satu sudah bisa beli ini. Wah, panas. Terus saja keadaannya begitu, kekacauan terus keadaannya. Hatta liikhwatay yataqataluna fil jahiliyah. Sampai-sampai saudara sekandung itu bisa berperang di masa jahiliyah. Fal ausu wal kharaju fil madinatihum ukhwatun min nahiyatin nasab. Atau yang hijrah yang berada di Madinah, mereka itu adalah saudara satu nasab bahkan dikatakan kakak beradik Aus dan Khazraj itu kakak beradik asalnya. Qabilatun wahidatun Qahtaniyatun. Qabilah yang satu yakni qabilah Qahtan. Jadi kalau di Madinah dahulu itu yang mengisi sebagainya adalah qabila Qahtan. Qabila Qahtan itu dari Yaman, jadi pindahan dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah qabila atau Bani Adnan. Bani Adnan itu dari Hijaz. Bani Adnan itu dari Hijaz. Laakin qamat bainahum harbun pahid pahinatun istamarat akthar min mi'at tisanah. Akan tetapi terjadi di antara mereka yakni Aus dan Khazraj saudara yang sekandung ini hanya terjadi perbedaan Sebagian e, kisah mengatakan asal perbedaannya itu adalah ketika salah seorangnya itu kalah dalam lomba pacuan kuda. Lomba pacuan kuda. Kalah, kemudian tidak terima. Cekcok, kemudian berperang dan terus mewariskan kepada anak cucunya. Kamu jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang suku itu, suku Aus. Mereka dahulu itu berbuat keji kepada nenek moyang kamu. Mereka dahulu memukuli bapa-bapa kamu. Begitu juga orang-orang Aus mengobarkan senantiasa kebencian kepada orang-orang kafirat dan disinilah masuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi senantiasa meniupkan api permusuhan di antara mereka. Orang-orang Yahudi. Maka terjadilah peperangan di antara mereka dengan peperangan yang terus menerus berlangsung sampai dikatakan lebih dari seratus tahun. Masya Allah. Lebih dari seratus tahun hanya gara-gara permasalahan sepele. Alhamdulillah. Yusammu'naha harbun buas Dikatakan nama peperangan ini. Peperangan buas, Perang buas. Bainal ausi wal khajrat. Antara aus dan khajrat. Wa kandah yahudu yuqaidunaha. Nah ini. Orang-orang yahudi. Dialah mereka itulah yang senantiasa meniup-niupkan api peperangan ini, menyalakan api peperangan ini. Falamma ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa haajara ila al-Madinati jama'ahumullahu bihi. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Allah persatukan mereka semuanya wa tafi'at al-hurub kemudian padamlah api peperangan tersebut wa ta'akhi al-muslimun kemudian menjadi bersaudara mereka menjadi orang-orang Islam wa saru yadan wahidatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jadilah mereka satu tangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha ma dhakkarahumullah inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka nila yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waskuru nikmat Allah عليكم dan ingatlah atas kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada kalian. Id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum tatkala kalian dalam keadaan permusuhan peperangan kemudian Allah satukan hati-hati kalian dan kemudian menjadi bersaudara dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tatlahu baina qulubihim bil Islam. Allah persatukan hati-hati mereka dengan Islam. Lihat? Allah persatukan hati-hati mereka dengan Islam, bukan dengan hizbiyah, tapi persatuan itu didasarkan di atas Islam. Di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, bukan di atas satu golongan. Kalau golongan A, kalau bajunya merah, kelompok saya. Bajunya biru, kelompok saya. Bajunya putih, kelompok saya. Beda baju, bukan kelompok saya. Walaupun satu agama, Walaupun sama-sama muslim Ini persatuan yang tidak diajarkan oleh Islam Persatuan itu di atas Al-Quran Di atas Al-Sunnah Al-Wala Itu ditegakkan di atas Al-Islam Wal-Iman Was-Sunnah Ini Al-Wala Begitu juga Al-Bara Begitu juga Al-Bara Kecintaan loyalitas itu kita berikan kepada Islam Kemudian Rasa benci dan berlepas diri itu kita berikan kepada orang-orang kafir. Nah, coba bandingkan dengan keadaan sekarang. Walaupun dia dengan orang kafir, selama satu gerbong dengan mereka, maka mereka berikan kecintaan itu. Wal-iyadzubillah. Wa antasa'atid al hurub al-natibaynahum. Wa antasa'atid al al-shurubu allati baynahum, maka padamlah peperangan-peperangan yang dahulunya terjadi di antara mereka wa dunyahum maka menjadi baiklah dunia mereka kadzalika baqiyatu qaba'ilil arab dimikian juga keadaan kabilah-kabilah arab yang lain lamma dakhalu fil islam tatkala mereka masuk ke dalam islam salahat dunyahum lamma thalaha dinuhum maka menjadi baiklah Dunia mereka, tatkala agama mereka pun menjadi baik. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim. Maka menjadi terjagalah, menjadi aman. Hart, Darah-darah mereka. Tidak ada lagi namanya pembunuhan. Pembegalan dan lain sebagainya. Dan juga menjadi amanlah dan terjagalah harta-harta mereka. Perampokan, pencurian tidak ada lagi. Aman. Wasoru Yusiru Nafil Ardi Aminina maka jadilah mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang, aman, sentausa. Wasara Al Arab Al Arabi Yuki Arabi Al Akher Min Ayy Qabiila Tinta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah satu kabilah Arab. Tatkala bertemu dengan kabilah Arab yang lain itu, tidak ditampakkan kepada mereka itu kejelekan. Bahkan ditampakkan kepada mereka saling menyintai diantara mereka. Takhufi dinillahi azza wajalla maka mereka menjadi bersaudara di dalam agama Allah subhanahu wa taala. Wakaulhu innaaladina farqudinhuu wa kanaun shi'ah lazdaminhuu fi sheyin. Ada bantuan Allah subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Jadi beberapa kelompok lasta fi syaiin sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertanggungjawabanmu untuk mereka sedikit pun tidak ada pertanggungjawabanmu terhadap mereka sedikit pun apa yang mereka usahakan dari perbuatan-perbuatan mereka engkau berlepas diri dari mereka walaupun mereka mengaku-ngaku ini ajaran Rasulullah tapi sesungguhnya engkau berlepas diri dari mereka Ajaran-ajaran model mu'amalah yang mereka ajarkan. Dari perkara-perkara hisbiah. Sesungguhnya engkau pun juga berlepas diri dari mereka. Akidah yang mereka ajarkan dalam kelompoknya. Sesungguhnya engkau juga berlepas diri. Berlepas diri dari perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Hadihi bara'atun min minalladhina farrakudinahum wakilanu syi'a. Ini adalah bentuk perlepas dirian. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa kelompok. Menjadi beberapa golongan. Ayahdaban, لأن المطلوبة أن يكون الدين واحدا. بكرنكن, yang diinginkan, yang dituntut dari syariat ini adalah menjadikan agama itu satu untuk Allah Subhanahu Wataala semata. وايكون الناس جماعات وحدات على الدين dan menjadikan manusia ini satu. Kesatuan di dalam agama ini. Hada huwa ladhi amarallahu bihi. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kala katharika farasuluhu sallallahu alaihi wa sallam yuwalihi. Bagaimana yang dia berada dalam keadaan yang demikian. Keadaan tidak memecah belah agama mereka. Keadaan dia adalah keadaan yang tidak memecah belah agama. Artinya dia mengikuti. Apa-apa yang diturunkan Allah dan juga Rasulnya. Apa-apa yang, yang diturunkan Allah, Allah SWT. Dan juga apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya AS. Maka Rasulullah SAW. Yuwalihi, akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan dia juga menjadi walinya. amman man farraqa dinahu. Wa baqi'a ala naza'i. Wabakiya ada amrul jahiliyah sih, f Rasulu bariun minhu. Adapun orang-orang yang memecah belah agamanya, memecah belah, artinya memang dia yang memecah belah. Memiliki satu pendapat, rokyu, memiliki suatu gagasan misalnya dalam agama, kemudian dia membuat kelompok baru berdasarkan gagasan yang ada pada dirinya. Kalau kaum muslimin bersatu misalnya. Walaupun dia berasal dari berbagai macam pemikiran. Berbagai macam akidah. Rasanya bagus. Nah, kemudian dia bikin. Kelompok yang baru. Didasarkan atas. Rasangka dia. Gagasan dia yang menganggap gagasan itu baik. Maka adalah yang namanya. Ikhwanul muslimin. Didasarkan atas hal yang demikian. Kalau masing-masing. Umat Islam ini mau bersatu. Bagaimanapun latar belakangnya. Walaupun yang satu itu. Walaupun yang satu itu. Mengkafirkan Abu Bakar al-Siddiq. Walaupun yang satu lagi. Menganggap Abu Bakar adalah umat terbaik. Setelah Rasulullah. Maka kita satukan. Walaupun yang lain. Mengatakan kafir ibunda kita Aisyah. Kita persatukan. Kata mereka. Walaupun yang lain mengatakan Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Enggak -mana, apa-apa, yang penting kita bersatu. Gagasan mereka. Nah, makanya Allah mengatakan lasta minhum fi syaiin. Engkau sama sekali enggak ada pertanggungjawaban untuk mereka. Nah. Dan menjadikan kekal adanya perselisihan ini. Dan menjadikan kekal Adanya perkara-perkara jahiliyah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari hal yang demikian. Wa yabqa anna na'rifa al-ikhtilaf aw al-khilaf fil masailil fiqhiyah, wal khilaf waqi'un wa mawjudul an fi umuril fiqhi. Fa al min al ikhtilaf al Kemudian tersisa dari kita untuk mengetahui tentang hakikat perselisihan atau perbedaan di dalam perkara-perkara fikih. Fal khilaf, maka khilaf yang demikian ini waqi' terjadi dan ada sampai sekarang pada perkara-perkara fikih. Yang satu misalnya menggerak-gerakkan jarinya tatcara tasyahud awal maupun akhir, kemudian yang satu tidak menggerak-gerakkan jarinya, khilaf, Khilaf yang satu, misalnya taksalat dan subuh, memakai kalimat taswib as-salatu khairum mina naum. Kemudian yang satu lagi tidak memakai kalimat taswib. Ini juga khilaf Mu'tabar hilaf yang mu'tabar hilaf yang memang betul-betul khilaf diakui oleh para ulama. Falha zamin al-yaktilah fil matmum. Apakah ini juga termasuk? dari perbedaan pendapat yang tercela berbeda dengan masalah akidah yang tadi ya kalau masalah akidah tercela perbedaan dalam masalah akidah tercela madmum tidak boleh tapi kalau masalah fikih naqulu <tutup> al-ikhtilafu ala qismain kata tasawlif <Sesoleh> auzan subhanahu <tutup> wa ta'ala kita katakan bahwasanya perbedaan pendapat di dalam fikih itu ada dua jenis al-qismul awwal jenis yang pertama adalah al-ikhtilafu <tutup> fid din atau ikhtilaf ini secara umum, perbedaan pendapat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbedaan di dalam agama. Perbedaan yang itu ada di dalam agama. Kal ikhtilafi ibadati wal aqidati wa hadha wa muharramun. Seperti perbedaan dalam tata cara ibadah atau aqidah dan aqidah. Dan ini adalah perbedaan, perselisihan yang tercela dan haram. Tidak boleh seseorang berselisih dalam perkara aqidah, karena ini berkaitan dengan syurga dan neraka. Diterima dan ditolaknya amalan mereka di sisi Allah Subhanahuwataala. Bagaimana bisa ditolerir? Yang satu menetapkan bahasanya Allah Subhanahuwataala istiwa ada alsh, istiwa di atas alsh. Kemudian yang satu mengatakan Allah ada di mana-mana. Iya. -mana. Hululiyah, itihadiyah. Allah ada di mana-mana. Di -mana. dalam yang kita sembah itu kecuali pasti ada Allah. Bagaimana bisa bersatu? Bagaimana bisa dikatakan tidak terselah? Nah. Lianadina laisa majalanil itihadi. Dikarenakan agama ini tidak ada tempatnya bagi akal untuk berijtihad, untuk berijtihad. Walaita majalan lil dan juga tidak ada tempat untuk adanya pendapat-pendapat. Bal -pendapat. ad-dinu akan tetapi agama ini tauqifi. Bagaimana yang kemarin kita singgung? Tauqifi, agama ini tauqifi. Berjalan berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Wal anqidah taukhifiyyatun dan aqidah itu tauqidiyah. La majala lil ijtihad fiha, tidak ada tempatnya ijtihad di dalamnya. Tidak boleh ijtihad di dalam aqidah. Alaina an tamassaka bima syara'ahu Allahu lana min dini wa min al-aqidah. Kewajiban kita adalah untuk berpegang teguh, memegang dengan kuat apa-apa yang telah Allah syariatkan untuk kita berupa agama ini. Dan juga berupa aqidah. Dunya anat tidak kala biara ina wajtihadasi na dan tidak boleh bagi kita untuk mencoba-coba memasukkan pendapat-pendapat kita dan juga istihad-istihad kita. Kadali kalau ibadah tu tauqiyah tu, begitu juga ibadah tu tauqiyah. Tidak boleh di situ juga ada istihad sepertinya bagus nih kalau sebelum eh, salat kita panggil kaum muslimin supaya datang setelah azan ya, mendendangkan beberapa syair-syair misalnya bait-bait syair istihad kan ini istihsan menganggap baik perkara tersebut nah padahal perkara ibadah itu tauqifiyah perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan ini tauqifiyah jadi kita melaksanakan suatu ibadah karena memang diperintah. Karena memang diperintah. Nah, selama tidak ada perintah, maka tidak boleh kita kerjakan. Berbeda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, asal perkaranya adalah al-ibahah. Boleh, boleh saja. Kita tinggalkan karena memang ada dalil yang melarang. Nah, itu bedanya. Wa kadhalika al-ibadatu tawqifiyyatun ma ja'ana bihi dalilun amilna bihi apa apa yang datang kepada kita berupa dalil maka kita amalkan dengannya wa ma laisa alayhi dalilun fa idahu bid'atun tarkuhu kalau tidak ada dalil maka itulah dinamakan dengan bid'ah itulah dinamakan dengan bid'ah perbuatan-perbuatan baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya itu namanya bid'ah. Di dalam agama, di dalam agama yang orang menyangka itu adalah suatu ibadah. Nah, makanya lucu kalau orang sudah kepepet mengatakan bahwa kalau gitu kamu jangan pakai pesawat, jangan pakai motor, jangan pakai mobil. Menunjukkan ketidakpahamannya apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. Di hadis Man ahdhaa fi amrinahada, malaysa minhu, fawaradun. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ahdhaa fi amrinahada, barangsiapa yang dia mengadakan suatu perkara yang baru dalam urusan kami, malaysa minhu yang kami tidak pernah melaksanakannya, yang bukan juga urusan kami, maksudnya Islam, fawaradun maka perkara yang dia ada-adakan itu akan tertolak. Pasti ini akan tertolak. Jadi jangan sampai dikatakan, Ya, gimana Allah saja? Allah sudah menuliskan Rasul Rasulnya untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan. Bagaimana Anda mengatakan bagaimana Allah saja? Allah sudah mengutuskan Rasulnya, sementara Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wamaatakum Rasulu, fakhudhuuambil apa-apa yang datang dari nabi kalian dari rasul kalian yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu ambil dan juga hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal <ko> muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar dan juga hadis hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah dan setiap bina adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Fa'umurul aqidatul, fa'umurul aqidati, wa umurul ibadati, wa umurul dini, umumnya, la majalal khilafi fiha abden. Adapun perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama ini, secara umumnya, maka dia tidak ada tempat di situ untuk adanya perselisihan di dalamnya selama lamanya secara umum wa inna ma fiha an min al-kitab wa sunnah hanya saja kewajiban kita adalah mengikuti apa-apa yang datang dari nas-nas dari al-kitab dan as-sunnah al dan apa yang telah diikuti oleh dan apa-apa yang para pendahulu kita dari umat ini yang berada di atasnya ini jenis yang pertama khilaf di dalam perkara agama seperti perkara ibadah, perkara akidah ini adalah khilaf yang mazmum dan muharram. Al-qismu tsani, jenis yang kedua ialah ikhtilafu fi ma fihi majadun. Jenis yang kedua adalah perbedaan pendapat perselisihan di mana memang di situ ada tempat bagi akal bagi pendapat untuk mengukarkan pendapatnya. Aw ma huwa masrahul ijtihadi min masail fiqi atau perkara-perkara yang di situ memang diperbolehkan adanya perbedaan di dalam masalah-masalah fiqih was timbatil adillah dan mengambil hukum dari suatu dalil dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hadza yaqa'u maka di sinilah terjadi perbedaan pendapat, perselisihan Memang di situ diperbolehkan. Bagi roi, bagi pendapat. Untuk memahami. Misalnya terjadi perbedaan pemahaman. Masing-masingnya memiliki dalil di dalamnya. Berbeda di dalam mengambil istimbat. Mengambil inti sari dari hukum ini. Lianna madarikan nasi tak talifu fil istimbati minan mususi. Dikarenakan penangkapan manusia atau persepsi manusia itu berbeda-beda di dalam mengambil hukum dari sebuah nas. Iya kan? Itu tergantung dengan keilmuan, tergantung dengan dalil-dalil sabruturuk istilahnya mengumpulkan semua jalan-jalan dalil itu dia kumpulkan. Tergantung hal yang demikian. Wa mata'il ijma'i maqsurah wa la yajuzu mukhalafatuha. Dan masalah-masalah ijma' yang terbatas itu juga tidak boleh kita untuk menyelisihinya. Ijma' Misalnya, seorang yang mau nikah tidak memakai wali. Ijma' Kau muslimin ijma' La nikaha illa biwaliyin Tidak ada nikah kecuali bersama dengan wali. Tidak boleh kita menyelisihinya. Lakin ma alaihi ijma'u minal masaail istihaadiyahti allati hiya majadul istihaadi. Akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang di situ sudah ada ijma', maka boleh di situ ada tempat bagi seseorang untuk berijtihad. Berijtihad sedikit lagi ya. Kemudian ada Wallahu jalla wa ala ataa kulli alamin bihasbi ma qaddahu bihi min almadarik wal fahmi Allah subhanahu wa taala menganugerahkan memberikan kepada setiap orang yang alim itu sesuai dengan apa yang dia mengkhususkan dirinya terhadap hal tersebut dalil-dalil yang dia ketahui itu dari minal madarik wal fahmi yang itu dibangun di atas penangkapan mereka para alim itu dan juga kepahaman mereka, paham kepahaman mereka terhadap dalil tersebut. Masing-masing kan berbeda-beda, sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada setiap alim itu sesuai dengan apa yang mereka mengkhususkan dirinya. Seseorang yang mengkhususkan dirinya dalam bidang hadis, misalnya. Tentu akan berbeda ketika mengambil timbat dengan seseorang yang mengkhususkan dirinya dalam bidang usul gitu kan. Usul fiqih. Itu kan berbeda. Akan berbeda. Wamayasi lu ilai himinan usulsi begitu juga tergantung dengan datangnya nas-nas kepada dirinya. Mungkin seseorang terlewat satunya, terlewat baginya satu atau dua hadis, bagi yang lain terkumpul semua jalannya sehingga dia bisa mengambil istibad yang lebih tepat. Wal istihadu mashruun fidalik maka istihad yang demikian itu disyariatkan dalam agama kita. Waktu hasolal istihadu fi ahdhi shallallahu alaihi wasallam kama wa maruf. Dan hal yang demikian itu terjadi perbedaan istihad di kalangan para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah yang makros ya kan kisah yang terkenal kisah tentang nah. bani Quraisy kisah tentang bani Quraisy langsung saja langsung saja ada dulu langsung saja ya kita putus dulu sebentar ya nanti Insya Allah kita lanjut. بعد صلاة الإشاء الحمد لله رب العالمين نعم تفضل المارين قد يأذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتبيا لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن لا محمد عبد الله ورحمه Allah Sharíh, hiduhullah taala. Allah Jalla wa Alaihi kala ala ala. Kull alim bhasab ma khusyuh bihi min al-madarik wal-fahmi. Wma yasilu ilaihi min al-nusus wal-istihadil mashru' wal-istihadu mashru' fi dalik. Wadah pahala al-istihadu di ahdhhi. Salallahu alaihi wasallam kama huwa وليس اختلافا في العقيده ولا في الدين وينما هو اختلاف في مسائل الفقه وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستحدون ويختلفون وهذا الاجتهاد على قسمين kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah taala bahwa ثانيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم juga terjadi al Al-istihad. Terjadi al-ijtihad. Pendapat yang berbeda-beda. Sebagaimana hal ini ma'ruf. Kenal. Di antara kisah Bani Quraidah. Kisah tentang Bani Quraidah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Bukhari. dan Imam Muslim. Kata Rasulullah s.a.w. La yusallianna ahadun. Al Asrah illa fi bani Qurayza. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melepaskan rombongan yang akan berangkat ke bani Qurayza, jangan sekali-kali pun kalian sholat asar sampai kalian ada di bani Qurayza. Kemudian para sahabat ya, istilah bercelisi dalam memahami perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waminhum man salat salat al Asrah atau salat al Asri. Waktiha. Di antara mereka, para sahabat, ada yang sholat asar tepat pada waktunya. Belum sampai di kampung Kuraillah, Bani Kuraillah, tapi sebagian para sahabat sholat asar. Karena kalau kita meneruskan perjalanan, pasti akan terlewat sholat asar. Sebagian lagi, tidak memahamin naf, Kama Fi Zohiriha, sebagaimana zohirnya, bahwasanya jangan kalian sholat asar, Kecuali kalian sampai di Bani Kuraillah. Kali ini berselisih, berbeda, berbeda, apa namanya pemahaman istimbat dari perintah Rasulullah SAW bergantung dengan pemahaman, bergantung dengan pandangan penangkapan dari para sahabat. Makanya, ketika sahabat yang mengambil bahir dari hadis ini, mereka melaksanakan salat asar itu بعدا صلاة العشاء setelah salat isya. Kemudian setelah para sahabat ini pulang ke Madinah. Perkara ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mengingkari salah satunya. Tidak mengingkari salah satunya. Artinya diperbolehkan istihad. Oh iya sesuai dengan istihad kalian. Nah. Di sini juga bisa diambil faidah. Bahasanya istihad. Perkara istihad itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Selama memang itu ada nafsnya. Ada dalilnya. Kemudian kata Syekh. Salih falzan. Ahwilallah ta'ala. Adapun keadaan manusia dalam perkara istihad, itu terbagi menjadi dua. Qismun zahra dalilu ma'hadit tarafinii al-muhtalifinii fihi, fayjibu ahdoo maalehi adalilu. Jenis yang nampak jelas dalil itu bersama dengan salah satu dari dua pihak yang berselisih. Maka yang wajib itu adalah mengambil di mana dalil itu berada. A sama B misalnya. Kemudian nampak bahasanya salah satu dari A dan B ini berjalan bersama dengan dalil yang lebih kuat. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil tersebut. Wajarku malam Yakum alehid dalil dan meninggalkan pihak-pihak yang tidak ada dalil di dalamnya. Fatuaradu araaul fikha'i ala dalil, fadl alaheh dalil, wajib alaخدو bihi waturku maqalahu. Dan juga meninggalkan pendapat-pendapat fikha yang mencuri dalil. Maka selama dalil itu ada, di mana dalil itu berjalan, maka yang wajib itu adalah mengambil dalil tersebut dan meninggalkan pihak-pihak yang meneliti dalil tersebut wajib pada mujtahid yang yang belum yuwaffiq liṣ-ṣawāb wa khālaf ad-dalīla an yaqbala al-ḥaqqa maka yang wajib bagi orang mujtahid orang yang telah berijtihad mengeluarkan fatwa misalnya alladzi lam yuwaffiq yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam kebenaran. وَخَالَفَ دَلِيلًا Dan menyelesaiki dalil. اَيَّقْبَلَا الْحَقَّ Untuk dia menerima kebenaran. وَيَرْجِعَا ila صَوَابٍ Dan kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Ini yang wajib bagi seorang mujtahid. Itu juga sebaliknya. Atau uh, tingkatan di bawahnya. Di, di bawah tingkatan seorang mujtahid misalnya. Seorang salamul ilmi. Atau, atau siapapun dia. Manakala dahulu dia berpendapat demikian. Kemudian nampak dalil itu berada di pihak yang lainnya. Maka dia harus terima al-haqq. Dan dia kembali kepada kebenaran. Walaya juzulahu al-istimraru fil-ijtihadi al-khati. Dan tidak boleh baginya untuk terus-menerus berada di dalam ijtihad. Orang yang salah, istihad yang salah, tidak boleh. Terus pokoknya, eh, tidak boleh. Kata pokoknya itu tidak boleh. Wallayyahu zuulana, anatabahu, anatabaha, anatabahu. Alal istihadi alqatik dan tidak boleh bagi kita juga untuk mengikutinya dalam perkara istihad yang salah ini wal a'imatu yusinu na bi hada dan para aimmah ya para aimmah para imam yang empat itu mewasiatkan memerintahkan kepada kita semuanya dengan perkara yang ini mereka mengatakan aridu aqwala na 'ala alkitab wa sunnah Jangan kalian bandingkan ucapan-ucapan kami ini dengan alkitab wa sunnah maksudnya. Palingkanlah ucapan-ucapan kami ini di atas kitab wa sunnah. Artinya jangan kalian ikuti ucapan-ucapan kami. Tapi yang berhak bagi kalian itu adalah untuk mengikuti alkitab wa sunnah. Jangan mengikuti pendapat-pendapat kami manakala berselisihan dengan alkitab wa sunnah. Mereka semua para aimah menyadari. Setiap manusia... Terkadang ada kebenaran, terkadang ada kesalahan, maka tidak boleh mutlak mengambil pendapat mereka. Imam Abu Hanifah rahimallahu yakulu idza jaa alhaditsu 'anni Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa 'ala ra'si wal 'ain wa idza jaa alhaditsu 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa 'ala ra'si wal 'ain wa 'an tabiin Fenahnu rujal, wahum rujal. Hkda kalamu abi Hanifah, Imam Abu Hanifa, akdamul Aimmat al Arba'ah. Fadli Imam Abu Hanifa, rahimahullah taala, kalau datang kepada kami hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami ambil hadis tersebut dan kami amalkan hadis tersebut. Kami pegang betul, kami hormati betul hadis tersebut. Walaupun juga tak kalah datang kepada kami. Hadis dari sahabah. Maka kami ambil perkataan sahabah. Hadis dari sahabah tersebut. Dan kami hormati dan kami amalkan. Dan apabila datang hadis dari seorang tabi'in. Maka kami laki-laki dan mereka juga laki-laki. Maksudnya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'in. Ya kan? Generasi tabi'in kan beliau. Tabi'in itu generasi yang bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan sahabat nah, Imam Abu Hanifah Siapa namanya Imam Abu Hanifah? Entar Abu Hanifah siapa namanya? Mas Belum tahu. Belum. Enggak? Mas Belum. Abu Hanifah madzhabnya terkenal dengan mazhab Hanafi kan madzhabnya mazhab Hanafi maksudnya <gülüyor> Nu'man bin Sabit. Rahimahullah taala namanya Nu'man bin Sabit. terkenal dengan Abu Hanifah Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah dan meninggal 150 Hijriah Jadi generasi tabi'in beliau menemui mendapatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau seorang tabi'in. Nah, makanya kalau datang hadis dari tabi'in, kata beliau, saya pun juga tabi'in. Maka saya lihat dulu. Gitu. Maka maksudnya demikian, Nahnu rijal wahum rijal. Kami punya rijal, kami pun laki-laki maksudnya. Mereka juga laki-laki. Artinya, keilmuan kita bisa diadu. Ah gitu. Ya, kalau kita ya beda salah kalau kita mengatakan nahnu rijal wa rijal nah, demikian perkataan Imam Abu Hanifah Imam pendahulu dari imam-imam yang empat. kemudian walimamu Malik rahimallahu taala yaqul demikian juga perkataan Imam Malik Malik bin Anas rahimallahu taala al imam Darul Hijrah Imam Madinah Di Madinah al-Imamu Malik di Mekah al-Imam Layth ibn Sa'ad. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. 'Laula malikun wal-layth ladaha ba'ilmal hijaz. Kalau tidak ada malik dan layth akan hilang itu ilmu di hijaz. Ilmu Mekah dan Madinah. Termasuk para sukuha. Sukuhaul Madinah Imam Malik di Mekah al-Layth bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Menunjukkan kefakihan beliau berdua. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kullu naradun wa mardudun alaihi illa sahibu hadal khabri. Masing-masing kita itu bisa menjadi pihak yang membantah. Dan masing-masing kita itu bisa menjadi pihak yang dibantah. Perkataannya. Pendapatnya. Ucapannya. Masing-masing kita. Kecuali pemilik kuburan ini. Jadi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perkataan Rasulullah enggak mungkin akan dibantah. Shadiqun masduq pasti akan diterima. Wa yaqulu rahimahullahu taala, aw kullama ja'ana rajul ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi jibril 'ala Muhammadin li jadali haula. Apakah setiap yang datang kepada kita seseorang yang jago berdebat, mendebat urusan agama, jago jidal. Kemudian akan kita tinggalkan apa-apa yang telah diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jadalin ha dikarenakan perdebatan mereka itu. Iya kan? Orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat, orang-orang Ya maaf, maaf saja orang-orang yang berada di AIN itu. jago debat mereka itu. jago debat. Semua diperdebatkan syariat-syariat agama ini. Apakah ini uh, masih relevan dengan zaman kita sekarang? Apakah ini uh, memenuhi unsur-unsur ham? Apakah ini itu? Apakah ini itu? Kata Imam Malik, apakah kita akan tinggalkan apa, -apa yang telah Allah turunkan? Berupa Al-Quran, berupa As Al sunnah Berupa Al-Quran yang telah Allah Turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW menjadi jadari haula dikarenakan perdebatan mereka itu. Makanya jidan berdebat itu adalah perkara yang asalnya adalah tercela bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Kalau orang-orang tidak mampu hal yang demikian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Maha Al Baheji radhiyallahu taalaanhu kata beliau. Ma dhalla qaumun ba'da utul jadal Ma dhalla qaumun tidaklah tersesat suatu kaum ba'da hudan. yang sebelumnya mereka itu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa tidaklah mereka itu kembali menjadi tersesat kana alaihi utul jadal disebabkan kesenangan mereka untuk jidal berdebat berdebat senang berdebat nah, maka hindari berdebat sampaikan al-haq sampaikan al-quran sampaikan as-sunnah sampaikan dalil kemudian tinggalkan perdebatan kalau dia mau terima alhamdulillah wa illa fa hisabuhu ala Allah kalau tidak mau, yaitu nanti urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hindari perdebatan. hindari perdebatan, Terutama dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki keilmuan di dalamnya. Hadha kalamu al-imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini adalah perkataan Imam Umar Malik rahimahullah ta'ala. Yang meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Umar Malik rahimahullah ta'ala. Wa yaqulu rahimallahu taala dan beliau juga mengatakan la yuslihu akhirah hadhihi al-ummah illa Tidak akan ada yang bisa membuat baik akhir dari umat ini umat Islam kecuali apa-apa yang membuat baik awal dari umat ini umat Islam Ini perkataan yang perkataan emas dari Imam Malik tidak akan ada yang bisa membuat baik umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat baik awal kali dari umat ini. Ma waladi aslaha apa yang menjadi membuat baik apa yang menjadi membuat baik awal kali umat ini? Alkitab kitab was sunnah. Al-Kitab sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Itu yang membuat baik umat ini. Bukan dengan penemuan-penemuan teknologi. Kalau nanti orang Islam teknologinya canggih akan baik. Nah, belum tentu. Belum tentu. Lihat. Si Roh itu telah mengajarkan. Perjalanan sejarah itu telah mengajarkan banyak pelajaran bagi kita. Kalahnya kaum muslimin. Bani Abasyah. Dengan tentara gunung. Tentara gunung. ya, Mongol. Tartar. Itu gunung. Tentara. Benar-benar tentara gunung. Dalam keadaan pada saat itu. Bani Abasyah itu dalam keadaan makmur. Tentram. Dalam keadaan makmur. Kemudian. Orang yang cerdas-cerdas. Pinter-pinter, penemuan-penemuan banyak terjadi. Lihat, tetapi kalah sama orang-orang gunung. Setelah sudah, banyak dari mereka meninggalkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah ini, sejarah. Makanya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Merti Islam tidak akan bisa baik. Kecuali mereka mau kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Sunnah. Bukan dengan majunya perekonomian mereka. Salah besar. Salah besar. Bani Abbasiyah itu pada waktu itu maju perekonomiannya. Sangat maju. Sangat maju. Terlepas memang ada intrik-intrik dari orang-orang Syiah. Hala kalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang Imam Syafi'i. Siapa namanya? Tidak mas. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i, kan terkenal di Indonesia, sangat terkenal kan Imam Syafi'i. Mahdabnya apa, Pak? Syafi'i. Pokoknya ikut Imam Syafi'i, aman. Muhammad bin Idris, al-Syafi'i. Al-Qurashi, Muhammad bin Idris. Jazakallah khair barakallahu wa Imam Muhammad bin Idris, al-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Meninggal tahun 204 Hijriah. Kata beliau rahimallahu taala ijma'al muslimuna ala anna balistambanat lahu sunnahu rasul sallallahu alaihi wasallam, Lam yakunnahu ay yad'aha liqawli ahadin. Pada Imam telah bersepakat kaum muslimin, telah ijma' kaum muslimin itu bagi barang siapa yang telah jelas Baginya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelas baginya itu. Maka tidak diperkenankan, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut, meninggalkan hadis tersebut disebabkan pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Ini ijma ini kesepakatan kaum Muslimin bagi seseorang yang telah jelas baginya hadis. Dalilnya jelas, hadisnya jelas, tegas. Kemudian dia tinggalkan hadis itu semata-mata hanya untuk mengikuti pendapat orang lain. Oh ini tidak sesuai dengan pimpinan kami ini. Ini tidak sesuai dengan arahan organisasi dari kami misalnya dan lain sebagainya. Wa Wayaqullu rahimallah. Beliau juga mengatakan, Ila khalafa qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qodribu bi kauli aradul ha Beliau mengatakan apabila pendapatku perkataanku menyelisihi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lemparkanlah perkataanku itu ke arah tembok kata beliau. Jelas, maka tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang berpendapat, ah ini perkataan Imam Syafi'i. Tunggu dulu, ada hadisnya apa tidak? Imam Syafi'i pun mengatakan hal yang demikian. Kata Imam Syafi'i, kalau perkataanku menyelisihi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lemparkanlah perkataanku untuk ke tembok. Artinya, jangan kalian ambil. Jangan kalian ambil. Tetapi orang-orang yang muta'assib, orang-orang yang ta'asub, inilah yang menjadi penyebab dan penyakitnya. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan ta'asub. Fanatik buta. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Wa yakulu rahimallah... Jika sah al فهو mazhab. Belajar mana takkan kalau sahih suatu hadis itu lah mazhabku. Atau Imam Syafi'i. Tegas. Al hadis itu sahih, itu lah mazhabku. Hadhi kalimat Syafi'i, rahimahullah. Inilah perkataan perkataan Imam Syafi'i. Kata tulangnya. Walimam Ahmad, rahimahullah, Taala, ia berkata, Agibtu liqaw min, arafu al istnada, يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يعني رسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فتيمم أحمد. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi bukan anaknya Hambal ya. Tapi anaknya Muhammad. Hambal itu kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abu Abdullah Yang meninggal tahun 241 Hijriah. Jadi yang paling terakhir ya. Dari al Al-Arabah. Yang meninggal Al-Imamu Ahmad. Termasuk murid daripada Al-Imamu Syabi. Kata beliau rahimahullah ta'ala. A'jib tu. Saya heran sekali. Di qawmin. Kepada suatu kaum Arafu al-isnada. Mereka sebenarnya mengerti isnad, Ilmu sanad itu mereka faham. Ilmu hadis mereka faham. Wasihatahu dan juga ilmu sahib, da'if. Mawdu' ah mereka juga faham. Yadhabuna ila ra'i sufyan. Tetapi mereka pergi mengambil pendapat dari pendapat sufyan. Sufyan bin sa'id al-Tawri. Sementara Allah Subhanahuwataala berfirman, "Fanya dari ladina yukhalifuna'an amri". Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelicih urusan kami, antusi bahu fitnah, maka mereka akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau akan ditimpa kepada mereka adab yang pedih. Kemudian, apakah kalian mengetahui apakah fitnah itu? Al-fitnah itu adalah kesyirikan Barangkali ada di antara kalian yang membantah. Ba'zah khaulihi sebagian dari sabda Nabi SAW. Kemudian akan tertimpa pada hatinya sesuatu dari kesesatan. Maka dia menjadi binasa. Dia menjadi binasa. Nah. Hadis Nabi SAW telah jelas. gamblang. Hadisnya sahih. Kemudian dia atau Dia ta'wil. Maka Allah timpakan di dalam hatinya ini. Sesuatu dari penyimpangan, kecenderungan untuk menyimpang bayah liku. Kemudian dia menjadi binasa dengan penyimpangan tersebut. Nah, wabilahi tukhid. Alhamdulillahi alamin. Selesai kita dari paragraf yang ini. Dan wasil insyaAllah di tersilmatik.